Barri Kotik gotilaisen kaupungin osan Barcelonan vanhan kaupungin kujilla, törmää nurkka nurkalta erilaisiin musikantteihin. Tässä Pilar Rodriguez, joka pienessä käyntikortissa on sanoo olevansa poetisa soprano professional konsertista repertuarissa on klassista espanjalaista, myi CD-tä 15 eurolla, mutta näkyi olevan ihan iloinen euron lahjoituksestakin. Tässä kadun kulmassa kitaristimusikantti kokoilee päivän saldoa isompia kolikoita talteen kitarakotelon pohjalta. CD-tähtis 12 eurolla. Tässä on kitaradua. Lapussa luki El Grelo flamenco kitarra. Kotilaisen katedraalin edustalle on. Ilmeisesti lähiseudun kauppiaat keränneet myyntipöydille kiltäviä esineitä parhaaseen kirpputorityyliin, niin että se on helposti lähestyttävää ja mahdollisesti jopa edullisen tuntusta, mitä se tuskin kuitenkaan on. Tämä on äänikirja Barcelonasta. Edessäni olevassa katukyltissä lukee Avenida della de la Catedral, ja kaupungin keskustan maamerkki, vanha gotilainen katedraali on tuossa edessä. Vähintäänkin kauttinen äänimaisema syntyi siitä, että katedraalin edustalla on pari mimiä soittaa jollain xylofonin näköisellä tekeneellä abbaa. Äsken oli Ave Maria, Ehkä ne soittavat jotakin Aakosjärjestyksessä Aasta alkaen. Selän takana olevassa katukahvilassa kuului äsken jotakin haitarihumppaa. Valkoisia koiria katukuvassa harvakselta, Mitä sievenpien pieniä sitikoiria Ja mitä puhtaampi valkoinen turkki sen parempi Miten ne pitää sen niin valkoisena Tässä kaikessa pölyssä ja paskassa On mulle täys mysteeri Koska ei täällä koirahoitaloitakaan silmille hypi Miten käytetään viikko Barcelonassa Yksi resepti voisi olla se Että ostetaan ensin Kahden päivän lippu kaksikerroksiseen turistibussiin ja ajetaan, koulutaan sillä perusteellisesti kaikki paikat niin, että saadaan kokonaiskuva siitä, että mitä kaikkia kaupungissa on. Ja sen jälkeen otetaan rennosti eikä yritetä suorittaa kaikkia turistikohteita, vaan kenties muutamia käsin poimittuja. Meidän matkaseurue kävi Sagrada familialla tässä yksi ilta. Lyötiin samalla kaksi kärpästä. Kafka Koski, Euroopan reunalla Elämää Espanjassa blogista, oli kutsunut tapastelemaan Aixamplen kulmille. Ja siellä istuttiin jonkun aikaa mukavassa lähiöbaarissa, jos nyt Sagrada Familian lähellä olevaa ravintolaa lähiöbaariksi voi kutsua. Kafka Koski kertoi katalonialaisesta elämänmenosta ja siitä Millaista täällä on olla töissä ja, ja minkälainen kaupunki tämä Katalonian pääkaupunki, maan, Espanjan toisiksi suurin kaupunki. Varsin hyvinvoiva ja vauras kaupunki niinku on niin muuhun maahan verrattuna. On. Sagrada Familian sisällä käytiin kurkistamassa. Näyttäähän se päälle päin ulospäin keskenerä sieltä, kaikki ne puolikkainen torneineen ja, ja tellinkeineen, mutta olisi aika melkoista, että miltä siellä sisällä näytti, siis Se oli aivan, aivan tyhjä. Jollain hassulla tavalla sitten kuitenkin siellä oli lasimaalauksia, ihan niinku, jotka sai sen näyttämään kohtuullisen valmiiltakin tiettyihin suuntiin katsoessa, mutta sitten taas toisista suunnista aivan tiilikasoja ja kottikärryjä ja rakennustellenkejä tosiaan. Sagrada Familia-kirkon rakennustyöt on aloitettu 1882 ja arkkitehti Antonio Gaudi, joka tuon kirkon kuvittelija ja paperille piirsi, oli itse täysin vakuutunut siitä, että hän ei sitä tule elinaikanaan valmiina näkemään eikä ottanut sitä mitään stressiä, vaan sano vain niille, jotka kysyvät, että eikö saa harmita, kun sä et näe tätä työtäsi valmiina ja Miltä nyt tuntuu, kun rakennustyöt venyvät ja venyy, niin Kaudin kerrotaan sanoneen, että minun asiakkaallani ei ole kiire, että hänellä on koko ikuisuusaikaa odottaa. Ilmeisesti se kirkon rakennustyöt rahoitetaan nyt ihan lahjoitusvaroilla, joten nekin kahdeksan euroa, joita me per nuppipääsymaksuihin annettiin, toivottavasti nyt puolikkaan tiilen verran edisti sitten kirkon valmistumista. Jotkut on sitten arvioita, että sen pitäisi valmistua 2026 mennessä eli kauden kuoleman vuotis vuotismuistopäivään mennessä, mutta taas asiasta paremmin perillä olevien niin paikallisten mielestä ei ole realistista. Kafka Koski kertoi, että nyt vielä kirkkoa uhkaa se, että siihen on piirretty luotijuna, joka menisi sen kirkon alta. Ja on tietysti olemassa se vaara, että jos se rakennus rakennustyömaa täräyttelee, maata niin paljon, että jotakin sortuu, mutta vaikkei niin käviskään, niin sitten, kun se kirkko siinä aikanaan on, ja se nopea juna rupeisi siitä kulkemaan, niin kyllä se varmaan pikkuhiljaa hivuttaisi niitä perustuksia ja täristelisrakennuksia. Eilen mentiin vuorelle. Käytiin Tibidabo-vuorella kaupungin yllä päivystävää komeita kirkkoa ihailemassa. Ensin metrolla ja sitten metroasemalta Renfe-junalla ja sitten vielä pienen pätkä bussilla ja sitten vielä kaapeli, tämmöisellä jyrkänne-kaapelivaunulla päästiin kirkon laille tai, tai vuoren laille. Siellä oli taivallista ja maallista huvitusta. Siellä oli komea. Kirkko, jonka yksityiskohtia en pannut mieleen, jokin katolinen kirkko se oli, jonka laella katolla ristin sijasta seisoi Jeesus-hahmo levitetyin käsin kovin majesteetillisen näköisenä. Sinne Jeesuksen jalkojen juureen pääsi hissillä kahden euron hissimatka. Oli kyllä ihan hintansa arvoinen. Näköalat olivat todella upeita sieltä alaspäin. Ja siinä kirkko vieressä Tibirabo. Vuorella on huvipuisto, jonka laitteista Maailmanpyörästä ja muista varmaan pienet ekstra kiksit saa juuri sen takia, että se korkealla, korkealla oleminen tuo siihen pienet ekstra huippasut Ei kyllä menty sinne huvipuistoon. Tarkistin Wikipediasta, eli se tipidabo vuoren nimi Tulisi tiemä siitä kohtaa raamatun tarinoita, missä, missä Jeesus vietiin sinne vuorelle ja häntä houkuteltiin sanomalla, että jos, jos minun, minun jutuihin lähdet mukaan, niin tämä kaikki voisi olla sinun. Eipä ole mitään matkakirjaa tullut kannettua mukana. Wikipedia on sen verran kätevä, että jos joku asia tulee mieleen, niin sen sieltä äkkiä tarkistaa. Niin kuin nyt vaikka se, että, että mitä tekemistä George Orwellilla oli Barcelonan kanssa, kun täällä on Orwellin aukio. Kirjailija oli pestautunut tänne armeijaan Espanjan sisällissodan aikana. Asemistolaisesti ajatellut Orwell oli sitä mieltä, että jonkunhan sitä fasismia vastaan on taisteltava ja hän sitten kantoi kortensa kekoon. Pulut hyökkäilee turistien kimppuun tässä kirkkoaukiolla. Olen itse Barcelonassa nyt neljättä kertaa. Tää tuntuu jotenkin aina vaan tosi helposti lähestyttävältä kaupungilta jollain tavalla. Ehkä se johtuu siitä, että ensimmäinen kerta kun olin täällä, niin olin 15 vuotta ja se oli osa ihan oikeata ulkomaan matkaa. Ensimmäistä oikeata ulkomaan matkaa. Ja teki silloin kovasti vaikutuksen kävellä tuossa Rambla kävelykadulla. Katsella niitä kaikkia komeliantareita ja marsuja ja kaneja ja papukajoja, joita oli myynnissä ja upeita kukkia. kukkia ei muuten nyt ole osunut silmiin. Viisi vuotta sitten, 2002 kesällä olin täällä viimes viikon. Simošai navna. Eva Italiaa, Saksa Ranskaa täällä on kuullut aika paljon. Melko paljon myös japanilaisen asialaisen näköisiä turisteja. Varsillonan. Kaikissa turistioppaissa ja turistibussin nauhoitetuissa äänityksissä muutamia vuosilukuja toistuu tämän kaupungin suurina merkkipaaluina. Ensimmäinen niistä 1888 maailmannäyttely, joka oli yhdenlainen teollistumisen riemujuhlan näyttämä. Sen jälkeen 1929 kansainvälinen näyttely International Exhibition jossa sitten taas modernismin saavutuksia esiteltiin. Ja kolmantena vuosilukuna sitten lähempänä nykyaikaa 1992 olympialaiset, jotka toivat monenlaisia hyviä uudistuksia kaupunkikuvaan. Olympialaisia varten putsattiin merenrantaa. Aikaisemmin oli ollut sillä tavalla kaupunkirakenne, että että mitä kauemmas merenrannasta rannasta korkeammalle vuorta kohti mentiin, niin sitä hienompia ja laadukkaampia asuinalueita oli. Rupusakki asuu täällä rannassa, mutta, mutta rantaa varten, purehduskilpailuja varten varsinkin, niin siistittiin to, noita ranta-alueita valtavasti. Rakennettiin sellainen meren päälle, sellainen kuvittelukeskus Mare Magnum ja Ramblas del Mar, Eli tuon kävelykadun jatke meren päälle. Plus pari pilvenpiirtäjää hotelliksi ja, ja toimistorakennuksiksi ja olympialaisten osanottajien ja muiden henkilöiden majoitukseksi. Ja sen jälkeen kun olympialaiset oli ohi, niin ne, ne majoitukset, asui rakennus, sitten myytiin ihan kalliina, hyvällä rahalla. Ja siitä tuli siisti ja hienon näköinen. Asuin alue sitten ihan siihen keskelle, keskelle meren edustaa, missä aikaisemmin oli ollut aika kurjaa, kurjaa asuinalueita. Sitten Kafka Koski tästä kertoi, en ole mistä lukenut. Ne ovat myöskin tuonne formin alueelle laajentaneet ja siisteneet asuinalueita EU-rahoituksella. Olen vaihtanut äänimaisemaa vanhasta kaupungista arkisempaan keskustaan Sants-aseman edessä olevalle Plasa de los paises Catalones-aukiolle. Tämän pikkuaukion ohi, kun turistibussi ajaa, niin kuulutuksessa sanotaan, että 80-luvulla, kun tämä tori perustettiin, asfaltti, betoni, metallirakennelmineen, se aiheutti kovasti vastustusta niiden Mielessä, joiden mielestä oikealla puistoilla on vihreä tai ruohikkoa ja puita. Mutta hyvin tämä tuntuu kelpaavan nuoremmille kaupunkilaisille. Skeittajat ovat täältä löytäneet hyvät alustat, pomppia. Niin, miten rakennetaan viikko Barcelonassa? Sen lisäksi, että ajeltiin pari päivää kaksikerroksisella turistibussilla perusteellisesti pitkin kaupunkia. Säät suosivat oli aivan ihanan aurinkoista. Ja jotenkin aivan vaan hypnoottista istua siellä ja antaa maiseman vaihtua ja selostuksen korvissa kertoa kaupungista. Periaatteessa jokaisella pysäkillä olisi voinut vaihtaa, hypätä pois ja mennä sinne nähtävyyteen, minkä kohdalla pysähdyttiin, mutta ei viittinyt. Oli ihana vaan istua siellä yrhällä auringossa. Näin loppupäivinä on sitten tullut poimittua niitä nähtävyyksiä sillä tavalla valikoiden. Gaudin arkkitehtuuri on antanut aika paljon ilmettä Barcelonalle ja yksi päivä käytiin Casami La Pedrerassa 1900-luvun alussa rakennetussa asuinkerrostalossa Pase de Gracian varrella, joka kyllä erottuu silmään muista kerrostaloista kotilomaisia, aaltomaisia muotoja. Yhteen asuntoon oli tehty sellainen kävelyreitti kotimuseo tai mikäli emistä saattoi nähdä, että minkälaista 20-luvulla oli, miten asuttiin, miten oltiin vähän paremmissa piireissä Barcelonassa. Ja Milaan Ullakolla on näyttely muusta Gaudin arkkitehtuurista ja havainnollistettu niitä, minkälaisia vaikutelmia mies otti luonnosta, luonnon erilaisista muodoista, kotiloista, kävyistä, palmurungoista, kaikenlaisista organisista muodoista. Niin kuin me jo blogissanikin kirjoitti, niin ehkä kaikkien turistimaisin juttu, mitä tällä reissulla on tullut tehtyä, jolla käytiin Tableau nimisessä paikassa katsomassa flamenkoesitys. Sen saattoi ostaa joko pelkän flamenkoesityksen tai sitten bufe-illallisen ja flamenkoesityksen. esityksen Mä olin varannut tämän illallispaketin. Mutta se illallinen ei ollut mitenkään mainittavaa, että, että jos niin haluaa tän Flamenko-ohjelmanumeron, niin se voi ostaa myöskin ilman, ilman mitään illallista, johon jolloin tarjoiluun liittyy yksi lasillinen kuohujamaa. Ja sitten semmonen tunnin ja 20 minuutin kansantanhu show. Olen kiinnostunut tanssista ja musiikista ja erilaisten maailmoiden, erilaisten kulttuurien tanssiperinteistä. Siksi oli hauska nähdä flamenkoa. En tunne sitä, joten en voi arvioida, että oliko tämä laadukasta flamenkoa vai, vai niin kuin törkeän kaupallista flamenkoa vai jokin sekoitus näistä. Mutta viisihenkisen seuruamme kuusikymppiset jäsenet tuntuivat ainakin kovasti nauttivan. Ja olihan se, ei voi väittää, oli, oli kyllä mukansa tempaavaa jalan potketta. Flamenko ei ole Katalonialle mitenkään ominainen kulttuurimuoto. Se on kotoisin tuolta etelämpää, joten niitä flamenkopaikkoja ei täällä ole ihan kovin montaa. Aikaisemmin iltapäivällä, tuossa hetki sitten kun oltiin kylläksemme käventy siellä Barion Gotikossa, Istahdettiin Las Ramblas kävelykadulle katukahvilaan syömään kylmät kasviskeitot, gaspachot ja juomaan mukilliset, valtavat mukilliset ylihinnoiteltua sangria. Mutta eipä se ruoan ja juoman hinta siitä varsinaisista raaka-aineista ja palvelusta pelkästään syntynytkään, vaan siitä, että samalla osti istumapaikat aitiopaikalle varsinaiseen katuteatteriin sorttisia komeliantareita siinä. En tiedä miksi niitä sanotaan, sellaisia liikkumattomuustaitelijoita, jotka on pukeutunut joskin ja seisovat tievahtamatta paikallaan, niin kuin patsaat. Ja mikä on huvittavinta, niin sitten sinne on siroteltu joukkoon ihan oikeita, mitä liian muovi Ja sitten kun on muutaman kerran rampannut siitä, ramblaa etukäteen ja todennut, että tuo ja tuo on ihan oikeasti peltihökötyspatsaita, on aika huvittavaa katsoa niitä turisteja, jotka käveli ensimmäistä kertaa siitä ohi ja jäi oikeasti katsomaan, että hetkinen, räpäyttääkö se nyt silmää vai ei. Mua kiinnostaa matkailu elinkeinona ja teollisuuden haarana, viihdeteollisuuden muotona kovasti. Sitä, samalla kun itse nauttii turistina ja matkailijana erilaisista palveluista ja elämyksistä, mitä muuta on suunnitellut, niin tekee mieli jotenkin yrittää analysoida, mistä ne mistä ne muodostuu, mistä ne koostuu. Mut siinä on vaan oma huvinsa. Vaihtaa maisemaa ja mennä johonkin ja ihmetellä ja ällistellä, missä asiat on hiukan eri kuin kotona. Ehkä se on sitä, että toteuttaa sitä syvintä ihmisyyttään, mitä on olla ihminen, ne ihmettelee. Mut tosiaan, miksi ihmeessä matkustaa yhtään minnekään? Sitä mä tässä vielä pohdin ja, ja kelaan. Onko niin, että matkustamalla tarpeeksi kauas kotoa ostaa itselleen oikeuden istua vaan ja möllöttää, antaa ajan pysähtyä, antaa elämän virrata ympärillään? Onko niin, että kotiympyröissä jos vaan istua, pöljähtäisi paikalleen ja kattelis ja olis, se, ei, se ei jotenkin tuntuisi oikealta, mutta. Siirtyy maantieteellisesti tarpeeksi kauas, niin yhtäkkiä se onkin juuri oikea tapa viettää aikaa.